Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er fredag den 19. august, og vi er klar med følgende nyheder. Bavarian Nordic i nyt samarbejde. SAS erkender, at pengekassen er tæt på tom. Elpriser slår rekord. MIM aktier smelter sammen efter vild optur. Du lytter til Jørgen Vester morgennyheder. Mit navn er Signe Terp. Bavarian Nordic i nyt samarbejde. Der er så stor rift om Bavarian Nordics abekoppevacciner, at den amerikansk producent nu skal hjælpe med at fylde den færdige vaccine på glas. Bavarian Nordic har nemlig indgået en aftale med amerikanske Grand River Aseptic Manufacturing, også kaldet Graham, om påfyldning af vacciner. Og det oplyser Bavarian Nordic i en pressemeddelelse torsdag aften. Det amerikanske selskab skal primært hjælpe med at fylde de vaccinedoser, som amerikanske myndigheder har bestilt, og indtil videre så har den amerikanske sundhedsmyndighed BARDA bestilt 5,5 millioner doser til levering i år og næste år. Det vil tage cirka tre måneder at få produktionen op at køre i USA, og nyheden om samarbejdet faldt i god jord hos amerikanske investorer, som sendte Bavarians amerikanske notering i vejret med 8,1 procent torsdag. SAS erkender, at pengekassen er tæt på tom. Hvis SAS ikke får godkendt sit milliardstore lån fra finanshuset Apollo, så vil flyselskabet stå i ganske alvorlige problemer om få måneder, det skriver Børsen. Et hidtil overset dokument fra konkursretten i USA afslører nemlig, at der er langt mellem pengene i SAS' pengekasse. Det diskrete dokument er den sidste side i en papirdynge på 196 sider, og den her side, som børsen altså har fundet frem til, viser, at Sasses pengekasse her midt i august består af under 5 milliarder svenske kroner. Og den her erkendelse har fået topchefen for Sasses rådgiverfirma, han hedder John Loth, til at skrive således i dokumentet. Uden finansiering vil Sasses kassebeholdning inden for de næste få måneder falde under den minimumstærskel, hvor det er trygt at drive virksomheden. Den dystre læsning i det her dokument fortsætter, for SAS regner med at tage yderligere på pengekassen de næste måneder. Så SAS'es pengekasse ved starten af det nye regnskabsår kan være barberet helt ned på 2 milliarder kroner, hvis de altså ikke får det her lån godkendt. Og Jørgen har tidligere beskrevet, at det amerikanske finanshus Apollo har tilbudt SAS et lån på omkring 5 milliarder danske kroner til ja, ret høje renter. Elpriser slår rekord. Elprisen er braget i vejret, og torsdag aften blev der sat årsrekord på elprisen, skriver Finans. Prisen tordnede op i 4,19 kroner pr. kWh, lyder det. Prisen er 648 procent højere end samme tidspunkt sidste år. De priser, som strøm bliver handlet til på langtidskontrakter, er jo markedets skæt på de fremtidige elpriser. Det vi ser lige nu er meget voldsomt, siger Anders Hovmøller, som er administrerende direktør i Hovmøller Consulting og tidligere direktør for Elbørsen Nordpols Danske Kontor til Finans. Og han mener, at der er udsigt til nye stigninger næste år. Meme-aktier smelter sammen efter vild optur. I tirsdags var Bed, Bath and Beyond den mest handlede aktie i USA, men torsdag aften bragte aktien ned. Den amerikanske boligindretningskæde dykkede nemlig knap 20% på børsen i USA. Og aktien er interessant, fordi den er en af de tre mest populære meme-aktier sammen med GameStop og AMC Entertainment. Og hvis begrebet meme-aktier ikke lige ringer en klokke, så kan du måske huske dengang for cirka halvandet år siden, hvor en flok private investorer, som dig og mig gik sammen og købte op i GameStop, hvilket fik aktiekursen til at brage sådan helt vildt i vejret. Og noget lignende har været tilfældet den seneste tid, hvor meme-aktierne der har gjort comeback. Trods torsdagens nedtur, så er aktien i bed Bath Beyond mere end tredoblet siden slutningen af juli. Og dykket sker på rygter om, at et finanshus måske vil sælge 7,8 millioner af deres aktier i boligindretningskæden. Det var alt, hvad jeg havde på paletten til dig her til morgen. Du kan som altid lytte med på Millionærklubben på YourInvestor.dk eller Facebook klokken 6 minutter over 9. Tak fordi du lyttede med.